Inna alhamdulillah Ya Allah as-sami' wa as-sami' Ana awamudu bi ta'ayuni shurur ya quddus wa salam Ya Allah ya ila qada wa lawa wa mujib ad-du'a ya rabb Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah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 Sharab amuri mwa kufataha wa kulli muqallifatin bid'ah wa kulli bid'atin dalalah wa kulli dalalatin jannat ayyuha alikhu wasikum bi taqwallahi الله ta'atihi nawasiya kama ninavyowasiya الله yangu ndiyo sala Qul hannuna bidukum bil aqsarina a'mala allatheena ballasayoo fi al hayatid dunya wa hum yahsaboon annahum yubsiloon suna Allah anasema kumwambia mtume wake sema ya muhammad waulize wao hal nunabbiukum tukupeni habari je tukupeni tukupeni al-akhsarina a'mala wal-yul khasara kathe matamdo yao alladhina hawa ni wale ambao qalla sa'ihum wamepoteza bidizao wamepoteza zile jitihada zao fa hum yahsabuna na wao wakawa wanazania wa yale ambao wanafanya anaum yafsinu sunna kwamba wao kile kitendo au lile jambo lololifanya wanahisi kama kwamba wanakufanya kitendo kizuri wanahisi kama kwamba lile jambo ambalo lolifanya yeah, ni jambo zuri kwa Allah anamwambia mtume wake je, nikupe habari nikutanabhishe wale ambao wamekula hasara katika matendo yao wanafanya sana amali lakini amali hizi wanazofanya ni kukubaliwa wanafanya sana kwa kutoa ima wa wao wa pesa ima wa wakati ima wa sawa wao ngupu rima wa wao aina yote lakini wakile ambacho wao wanakifanya wanakuwa wampoteza bure hakuna malipo ya aina yote kala mufasiruni wanasema wafasiri Ayahi anaingia kullu man Allah kila yule ambaye atakayekuwa na kuabudia Allah ala ghairi tariqatin mardhiya lakini njia ambayo anayopita Siyo ile njia ambayo inayaridhiwa ya hasabu annahu musibun yeye mwenyewe yule mfanyaji anadhani kwamba amesimbu fiha katika njongo lake wa anna amaluhum maqbul na yeye mwenyewe anahisi ila amali yake anaoifanya inakubaliwa wa huwa mufti lakini kumbe jambo mtu huyo ni mlekoposea wa amaluu mardudun na amali yake ni yenye kurenchishwa walaha dhakala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajilihi basi ndo wana mtume akasema mananila amalan yoyote atakayefanya amali yoyote leisa alai amuna amali hiyo akifanya hakuna maamrisho yetu fahwaradun jamula ka hilu litakuwa ni lenye kurejeshwa tu ndio tafsiri ya aya ambayo mtume Allah aliposema kul hannu nadhibu bil akhsarina a'mala je ni wali ambao waliokula hasara ya matendo yao wamepoteza dhalla wa zao wamepoteza bidizao zao jitihadao filhayati dunya katika maisha ya dunia wahumihsabuna na wao wenyewe wanachofanya wanazania annahum yuhsinuna sunah wanachofanya ni kitendo kizuri mtume mm -hmm. wakasema akasema maana amila amalan yoyote takayfala amali yoyote laysa alai amruna ikiwa amali yake hiyo anayoifanya hakuna maamrisho yetu ya aina yoyote basiyama yake hiyo fa huwa ndio itakuwa nayo projection tu ayuha nas wenye watu eh lam utambweni basi likayukbalu al inda allah ili iweze kukubaliwa amali mbele ya Allah lazima amali hiyo awe mfanyaji wake anyakuna khalisan wa sawaba awe anayefanya amali yake yote jiangalie wewe unafunga unasali unafanya sada kada wakadha unasoma Qurani unafanya hili na hili lazima ili ibada yako iweze kukubaliwa lazima yapatikane kwa wili anayekuna khalisan awe mfanyaji wake ni mwenye ya Allah asifanye kwa sababu watu wa Asifanye kwa sifa, asifanye kwa pesa au cheo au kitu kingine anafanya khalisan kwa ajili ya kumtakasia mula wake. Wathani anyakuwa na sawaba na la lazima amali yake iwe misibu kwa maana iwe anafanya kama alwaamrish mtume iwe jambo lake hilo limetoka kwa mtume fa idha kana al'amalu kwa hivyo itakapokuwa mtu anafanya amali yake halisan anamtakasia allah anafanya kwa ajili ya allah lakini walam yakun sawaban jambo lake hilo analifanya halikusibu la yukbal. amali yake hii haikubaliki kabisa waksu na kinyume chake ndio hivo hivo anafanya kama alivyomfundisha mtume lakini jambo lake analifanya ha, hafanyi kwa ajili ya Allah yeye atafuta sifa atafuta kamba wa kamba karibu kana sheikh alislamu ibn taymiya anasema falmutakabburu lillahi yoyote yimebay mwenye kujikurumbisha kwa Allah biibadati wa ya aina yote laisa alaiha amrun nabii ikiwa ibada yake hiyo anayofanya hakuna amri ya mtume basi mtu huyo khasirun athimun amekula hasara na yeye atakuwa ni mwenye kupata madhambi wala ukana mukhsinan li lillah Sheikh Islam al-Tayeb anasema hata awe anafanya kwa ajili ya kumtakasia Allah kwa kuwa tu jambo lake ikiwa analifanya halipo katika sunna halipo katika mwenendo wa mtume basi ajijue jambo lake hilo atakuwa khasirun adhimun amegula hasara na yeye anapata madhambi ndio kauli yake aliposema haluna nabikum bil wale ambao hasara watu wa aina kama hii wale hapa kwa ajili hii bas. akasema wale wema walio kutya hawa anasema Imam Al-Audha'i anasema isbir nafsa ka ala sunna isubirishi nafsi yako ala sunna wa kith haythu wa kafal kaum simamia pale pale walikusimamia watu waqul bimaqalu nasema wewe kama yale ambao wao waliosema wakufa amma kaffu anhu yizuwia kama wao yale ambao wao walijizuia angalia katika kila munasibati walifanya nini na wale vipi waslu kusabilaka napita njia yako sala kwa ya wale wema waliopita nyuma, fa inna hu yasaka kwa hakika wewe yatakutosheleza tu yale yale ambayo wao yale yatakutosheleza wa kaula hudhaifa radhiyallahu anhu akasema hudhaifa كل ibadatin kila aina ya ibada ambayo mtu ataabudu lam yata'abadu biha ashabu rasulillah ikiwa ibada hiyo hawakuabudu ma ashabu mtume fala ta'abudu biha usije ukaiamudu ibada kama hiyo hata watu waipambe vipi hata watu wasifu vipi hata waoneshe uzuri wa aina gani anasema ashabu mtume lakini kila ibada lam yuta'abadu biha hawakuabudu ibada hiyo ashabu rasulillah بها tata'abadu biha usinya ukayabudu ibada hiyo fa inal awwala hakika wale wa mwanzo masahaba akiwa na yeye ni miongoni mwao anasema lam yad'il akhir makalan hawajaacha kawali waliokujea nima maneno allah ya jia mbangkana kabla kumjia wale waliokuwa kabla yao na sahari zote zinaelekeza katika jambo moja tu la kuhakikisha kwamba kila mmoja anafanya ibada kama vile ambapo mtume alipoamrishwa usije ukafanya ibada eti kwa watu wafanya eti limesifiwa sana hili kuna kadha wakadha lakini ushahidi haya hayaapo waqala al-hasan al-basri akasema hasan al-basri la yakbal Allahu لصاحب albid'ah. Ana nasema hakika hawezi kukubali Allah kwa yote yeyote atakayekuwa anazua katika dini hakubali kwa okay, soman, haikubaliwi funga yake wala swalaatan wala hijjan wala umrah hatta yadaha. Haikubali Allah funga yake, sala yake, hija yake mpaka aache mambo yake ya uzushi. Eyyuha an watu إن ديننا تمنويني حقيقة ديني إنما جاء مني عند الله ديني اللي يجي من يجيء كتوك من الله ديني لا يوضع على قول الرجال ديني kwa kutumia akili za watu eti mimi nahisi jambo hili litakuwa hivi mimi ninahisi hili litakuwa li katika hali hii hapana wali hadha kwa ajili hii kalasafus salih wakasema wale wema waliopita nyuma minhum ya hawa akasema ibn Umar radhiallahu anhu anasema kullu ibadati kullu bidatin dalalaha kila jambo lilosuniwa na ushishi wa, wa iraha anasohasata hata kama watu wataliona zuri ya aina gani dhoti itakapokuwa kwa jambo hilo hawakuabudu masahaba wa mtume basi elewa jambo hilo ni bidاعة tu hilo jambo halikubaliki Halitokuwa zuri hata siku moja walipambe watakapopamba haliwezi kumeremeta hata siku moja na hilo jambo litakuwa lilenye kukataliwa tu wafanyaji wake watakuwa wanaingia mmoja mmoja katika hii aya hapa inasema qul haluna nabiyukum bil aqsarina a'mala nikujulishani wale ambao waliokula hasara hiyo mtendo yao basi hawa ambao wanafanya lakini kwa kutumia akili zao wao alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayuha nnas wasikum maratan thaniya bittaqullaha na waruhusia kwa mara ya katika jambo la insha Allah kwa kutekeleza yale ambayo aliyahamisha na kuacha yale ambayo alyamkataza na katika mambo ambayo mtume amekataza basi nahana, mtume amejukataza sisi and nobody kuzua katika dini ma mambo ambapo haya Ayuhanna nas ma za ala hadhihi al-umma kuwa umma hu mundu toka pale ambapo ulipomalizika zile karne, karne tatu zilizokuwa bora hawajaacha kuwa wao ya adthu na fiddi wanazua tu wanazua dunia dini bilaan liatakaramu li Allah kwa ajili ya, ya kujikurubisha kwa Allah wao wenyewe hayo wanaona hani dhalika minu na wanaona kwamba hayo ni katika wa dhanu dhalika minu na wao wenyewe wanaona hayo, ni mabu no! kwa hivyo watu wakawa, wanazuwa, tukas. tangu na tangu tangu karne tatu bora sasa basi kwa kuwa sisi Tuko katika huu mwezi uliitoi Rabiul mfungo sita na miongoni mwa mambo ambayo yaliozuliwa katika mwezi huu katika wakipindi kama hichi itifali bi Maulidin ni kukusanyika watu kwa ajili ya kusoma barudiyya ya mtume jambo hili wakalifanya wafanyaji na wao wenyewe annahum yus wanaona kwamba annahum yus wanaona kwamba jambo hili ni katika jambo la dini ni jambo linalokuwa bora waka waka wengine wakatoa kila aina wakaona hii ni katika dini wakati ni jambo ambalo la bid'a tumeona masahabu wanasema kullu ibadatin killa ibada, ibada. biha ashabi biha kwa ni, ni katika jambo ambalo msulima halipo katika dini na wafanyaji wake wakaza na hoja nyingi sana za kutumia akili basi aulize tu kwani hebu tumuulize katika maulidi sasa ubaya waje kwa maulidini watu wanaambishana mema kipi kuambishana mema ni baya Maulidini pale panatolewa mawaidha, kutoa mawaidha ni mabaya. Maulidini panasomwa sira ya Mtume. Je, kusoma sira ya Mtume ni mabaya? Maulidini kuna kusomwa mema na kukatanzana mabaya. Je, hili ni bidaya? Sasa wewe utajibu hakuna ubaya kwa maana ya swali. Sasa atakukuuliza, "Ebu eh, nionyeshe huo ubaya wa Maulidhi uko wapi?" Mwisho aone jahil giant... Uuliza, yeye hukima kipimo chalini, dini ukipima katika kama mfumo kama ule sasa nionyeshe uwabaya ubaya asemwa maulidi uko wapi nataka nione mimi ikiwa haya ndio ambayo yanofanyika katika maulidi sasa ubaya wake uko wapi hi. kwa hivyo mtu anababaika anaona akuna kwa sababu anafanyika hili hili na hili hivyo, wale waliozua wakawa wanaanza kuwababisha watu, wakaanza kuwapumbaza kwa hoja kama hizi na kuwaonesha kwamba hakuna ubaya kwa sababu ni mjango ambalo, linakaza makada makada makada na aniambiwa, kwa sababu ni jahili hajui kuyapima mambo, hajui namna gani dini inafaa kwa basi anaona ah kwa sababu ya hili hakuna tatizo Nahnu naqulun tunasema, tnasema anna ihtifal albidatun fiddin wa jambo lana mutasanniko la maulidi ni jambo la haramu hakikubaliki hata siku moja na zipo sababu nyingi za msingi ambazo zinazushibitisha hilo kwa sababu ya wakati tutazitaja mbili tu la kwanza kabisa la kwanza kabisa ni kwamba mkusanyiko wao huu anna kwamba jambo hili la ibada ya maulidi tashabua bin nasara ni kujifananisha na wale walio kwa siyoislamu makafiri wa kristo wao wanaweka sherehe yao kwa ajili ya kusaliwa mtume wao wanaita yesu kristo kila tarehe tano Novemba basi wao wakaona waislamu itakuwa je? Mtume wetu ni mtukufu zaidi. Kwa wakati mtume wetu mtukufu zaidi sisi tuna haki kwa ajili ya kusherehekea wa, jambo hili. Kwa hiyo na wao wakaeleka jambo hili. Kwa hiyo jambo la kusherehekea Maulidi ni jambo la kujifananisha na makafiri. Hakuna bafidei katika Uislamu. Hawawezi hata siku moja kutoa hoja za kielimu za kudhibitisha jambo hili. Leo yeye atauliza swali tukwambi bona na hisi lakini kwa yaani atakwenda katika mfumo huu tu hawezi akajenga hoja ...hatta sekunde moja kwa sababu ya kwanza tunasema ihtifal bi mawlidin nabii bila tamfidini kwa sababu ana tashabuh hili ni jambo la kujifananisha na makafiri sababu ya pili kauluu sallallahu alayhi wasallam ni kauli yake mtume aliposema عندك الحديثي امه الله عنه الذي أم يمسمله امام تبراني قال رسول الله صلى الله عليه Ma baki Hakujabakia kitu chochote bakia kitu kichochete aljanna ambacho kinaweza kikamkurubisha mtu katika pepo wa yu'iduha na kukimweka mbali na nnari illa wa kadubyina lakum isipokuwa jambo hilo limbayanishwa tu waulize ashabu maulidi ni wapi ambapo palibainishwa kwamba sisi tunatakiwa tumsifu mtume kwa mfumo huo wanaosema wao iko hapo jambo hili wao oh, wao mtume anasema maana amila amalan yoyote atakayefanya amali yoyote leisa alaihi amruna hakuna maamrisho yetu hamidi aona maamrisho yoyote, yanayokuataka sisi ikifika sura ya mbili tuweze kukaa tusharekee jambo la kuzaliwa kwa bwana mtukatu hujaliona hivi na kama wao wanalo hebu watuoneshe basi Sura ya 5 ya 3 Kaulullah Taala ni kauli yake Allah anasema Al-yawma akmaltu lakum dinakum leo hii nimekamilisha kwa dini kwa atmamtu alaikum na nimetimiliza neema zangu waradhitu lakum al-islamu na nimerezia hu islamu ndio dini yenu je yeah? iliposhushwa aya hii kulikuwa na kitu kinatuma wali kwa maana akasema Malik anasema wa mal ya yakun yoyote yeah. yale ambayo ilipokuwa ikishushwa hili hayakuwa dini fa hakabisa hayawezi wale atakuwa hata siku moja si dini wakaanza kuwatasha watu sasa wengine wakaanza kuona itakuwaje jambo ambalo lilimfanya na watu wengi jambo ambalo likawa wamefanya watangu na tangu kwa hivyo labda huenda huenda labda Allah akawalipa malipo haya kala Abu abbas anasema wa la Allah tambua alakurehemu anna bidatan kwamba jambo la uzushi mahma amila nnas katika hali yoyote vile utakavyofanya watu ikiwa wanaofanya ni waheshimiwa wafanye wanajiita majina makubwa makubwa kwamba ni ulama mashaikhe Makava makamba afanye atakayekuwa qaninun maktana na fadhi yoyote u mima barataalai azmina na liwe jambo hilo limepita zamba nyingi vinalo na liwe jambo hilo umilabiha likawa linafanywa au radhiya biha marradhiya au warisi ya jambo hilo tikerisia maniyadaini inman kulye ambaye atakayejidai kwamba yeye ana elimu basi anasema la yumkin an takuna fi yawmin haytawezekana hatta siku moja min aiyabi sanatan katika siku katika siku za mwaka anyulcha ala fa'ilaha hawezi akaja kanipa mfundi wake hata siku moja anasema in tadhi hadha lisingatie sana hili usije ukaona kwa kwa watu wamefanya muda mwingi basi huenda labda allah akawaa ni hakuna lisingatie sana hili kwa sababu gani ni jambo lilozuliwa mtu anasema ibada amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa lad dunyati yoyoti wale ambaye atakayefanya jambo lolote hakuna mahamisho yetu hili ni jambo litakalorejeshwa kwao tunawaushia ndugu waislamu waache na mambo ya uzushi wasome dini yao waangalie wana mtume wao na masahaba walikuwa wanafanya nini katika hizo siku ambazo wao wanadanganyana kwamba eti wanasema mtume kazaliwa sura 12 Rabi ulawal sasa wa angalie wao masahaba walifanya nini kile ambacho walichofanya na wewe ndio unatakiwa ufanye vile vile ibnu mas'ud anasema ittabu fuateni fuateni vile vile mlivoletea watu wala tamtari huu, wala msizue wakati kufitu kwa hakika mmeshatoshelezewa na kutoleshelezeni hayo haya tu ambao mlywakuta masahaba mtume na masahaba wake subhanallahu wa bihamdih ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu